امام واجب بسم الله الرحمن الرحيم باب ستر انتقال کوم دنو تړې اذانو ول شیو جمعات تږي اذان ذکر شو جمعات څخه تک جمعات فضیلت بیان شو وکور کني دي پاتې کېدل په کار او جممات تصلل به دی دي نو اوس د نمای او د سوات په فرزو کې چې کوم په هم فرت دیناغ دی سط اوور اوور چې کوم نو دا فرت دی د هغې تتسکره کې بابسططر وورته چې خلک فرض د باندې علی اور دوی کوم سی یاد لسه پرز د شپق دمنا او بار نو کې شیا دی د شرایتی اصل کې او بارای شي نو خوش شرایتی پرایز خنوي تر ما شومان زه اسا نو ول د پر اور تداوا شانتی ہوئی چې دا فرض دی لګا ما د نامخ کې د هغه اعتماد دی یو پاری کې له ستره سر اوورت د عامې دندګ فره دی عام زندګای کېون دغه شانې ګځې دل چې کم د نو چاز نه دی خو لکه بهغیر د دی نه بیامون کېږي نه د مو سره د ک کوي چې لکه اوور کاری وي نو بیامونونځ نه کېږي چې حالت د اووسات او فراخي وي او اوس د بندرسې و اصواب سلاسا وی اصواب سلاسا یو لنگ وی صحیح رکھنا یو کمیس وی یو سادر وی پسر بانوی پٹکے وی یا ٹوپائی وی دا اصواب سلاسا وی اصواب سش سلاسا دا پہالت دا وساد کینچ دا بندو سوی نو دا دری وارا چھ کمدنوی نو خلا بہتر دا لنګمي کمیمي صحیح ده که نه هغوی به د کمی سرریده وایله او والنی وختې عربو کې د کمییس روواچ کوممو بیا وولکهه نو بیا سلام نه ثابت دی کمیس او کمو وي به د کمییس په بس صاد په یو ساادر نهبي لنګ وو بسبل سااد ب په سر کوه د درردیانو د لانجې پهې نهوي دغه ډیره اور او د دکان نه به کپڑا څکړا او هغه واستاو دی یوه نوی شو لنګ او بل مه وګواښل پرسر وکړ او کیسه ختمه او خپل واس په نو بل نوی پټکی وو همدغه اسوا د سلامتی دغه وسپات پټې کې اړتیا کل او ساتنی بیار چې کمدنو نسخی اصفال پٹاول ضروری دی ایو سفادر بی او نسخی اصفال کی پټ شي شی نا دا بیار ضروری دا نامن اللہ اندی وجود چی کمدنو سشی پڑھ شی بیار دین ام کم بی چیز نامن اوالی چی زنگنانو پوری پڑی دا فرد دا سڑی عمرت نامن اوالی تر زنگنانو پوری دی دا فرض دي سيد بالکل سهوي پرتي او خذر ټول عورت ته خذر ټول سه دي عورت ته او مکمل ځان پټاي مکمل بازار پټاي عام مسجد فين ځتي دا پښان د رجول له عورت کی سیوا د بتنه او وګړون پټاي سينه پټاي نو داشي کمدنو د دا لباس زني مسلي هغه په دي باب کې ذکر کئي د دې کې آغاز چې بیا جامې او نینو په داس دا طریقه دي هغه دي چې کشي اوره تر اني شي ورسره چې کمندنو داس جامي او لباس وي چې هغه موله ني وي مليه ني وي غافل کون کني وي داسې جامی د غسدي چې موس توورېږي بیا د هغې په ګېو کې سوچ کو چې دا والی در کاپر لنډګور کاپر کافر کړی کله ګلوو د سکی ګورې کله د بلسهته سوچي تااد د داسې په تررکه دی چې الله زما د په توبوت و نو ته د هغې په تمماشا مړ شي نو که داسې جامیوي چې هغه مږي دا همښې نه دی راحت بکې د باه کې احقامماتې کار کوي پهلیبات کې د فسیقانه راش او د متکب برانانه روشي ساتل ساتلل په کار دي د تکېره بهوم را شي متکب برانانه راش فاسخانه راش هد نظان ساات سردي په کار دي چې جامې لکه د او لنګ د دغه د ګټونه کته نو وي ګټونه وي کاته نووي دا چې او مشابهت پر کې د فساق او کفار نه وي صحیح نکنه نور چې څنګه ای ده له د خو نباس احکاماتو لباس کې راځي راځي چې موږ سره تعلق لري بغا دل ته ذکر کې حال عمر بن ابي سلمہ ابي سلمہ عمر بن ابي سلمہ وای قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم با نبی علیہ السلام وروذ یصلی فی صلب واحد یو ساده کی منسو کو ومستقبل بهہی چې در صادر د نبی علیہ السلام د مکمل تعو ور ساده رو ومکمل تیسو تاسو پرسته بایوټو کی راشي تاسو بویلو مدل درازیم د استعمال او سنمان نبی علیہ السلام باندې فرمایا لید استعمالو فامان نبی علیہ السلام منع فرمائی لینا اجتماع و سامان دیتا ویلے کی چلا سادر دزان نزا سے مستقل چاپ چاپے راتاؤ کی اللہ اس پکیم رہو نو باسی اللہ اس پکیم رہو نو باسی اللہ اس پکیم رہو نو باسی جوڑ کی دیتا اجتماع و سامان ویلے کی سیدہ گنا ندیکی سڑھے اقفل ضروریات تم نے شیدہ کولے اور تک پکیو تم سے بھی گرانوی ویم اجعمال لغوی دی اجتملی لغوي چې صاد په داسې طرریخه ده په سر کې یوا وړات داسې نی چېګنی نو کل را په کې تهګرانې صحیح ده که نه خولاکه خبره داره چې ټول به زن نه چاپیر شوي پټکی ټول بادنې دا اجتماللی لغوی دی دلته اجعماللی استطلا نه د مرات استعمالسمماوي دلته اجتملی سه مات دی لغوی ماند دی چېبی ټول په ټوپ کغه صدر ک څو وازیان طرفی علا تقیه دوار پلیس کی والا په اگو باندیا چولیو دوار پلیس کی بچا چولیو اگو باندې چولیو حت لک دا سی دار آگے ادل بدل سوشے ادل بدل دا سا ادر دے صحیح دکنا دا دا, دا دا دا سی بوتو کنا دا سی دا سی بوتو او دا بلد حدید اللام دی را ہوئے اسن دا دا دا سی را ہوستو حدید غار اللام دی دا دا, دا دا دا پلیس کے باده دې دې وګې دلام نشم واچو ابل ران به دا واچو مکمل پرڅو کنه هاه ترسه هي حالات کې هدا مطلب چې دواله پولیس کول پګو باندې سکړو پرچول چې کارتا وني شي ابو هرره ځلته وروي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلينا لا يسلينا حدكم في الثواب الواعد فيو صادر کې دې څوک مجنه کوي په وګو باندې پکې سنې کدا شي دقه شاندې داسي باندې او وګو باندې سنې په یو ساده کې موږ نه کې دا مخه ټول <سؤال> ټي وی ښاري نه هغه ورځ په ورځ خو د چلو کولز یې چې دلې دې نه وداشي نه کې نو چې داسي ګرټو ښاري نه دې خوخه پټ نه ده چې وګو باندې ته شي او نو باندې کې موږ نه کې دا نه کېږي له صالح عتقي شي عتقي شي له منه شي کپو گوبا نتنیت شولی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی اللہ کی صحب واحد چاچ منزک فیو جاما سوچ منزک فیو صادر فل یو خالب بین طرفی او ادل و ادل و ادل و لی پلیس کی واری کوئی کنا یہ لکہ آسانی خبری دیکھو سیجا فل یو خالب بین طرفی ادل و ادل و لی پلو نسکی فل یو پلو خیر پلو دی گست دوو تاسو کی وګی ترا وای اوګست پهلو دی خا وګی تاسو کی پهلو کوي پولیس کې یا خدای د ساده طرفو داد کم ته چې لغت کوی اوس کې دا پریدو نه تاسو کو چې تاته په انګلیسي سو وای یا الله خیر وکړي بڼتیمونه ته په شو غرزان ورغځي خاجه وانا عاشد الله تعالى قالت صلى الله رسوله في خميثة الله دا عاشد رضي الله تعالى وقام بالغاوة فنبی السلام پاقی کی منزقو لها اعلام چغیبانی گلونو لکت بونيریانو سادارو في خميثة الله اعلام اغیز يوم گوره دکات ساداری بسر کرده تولده غشار دگرزی پو سوالای کسی سهر لارشتب ورشتب ورشتب في, في خميثة الله فا اولو کمبل گئی کی لها اعلام شداغی گلونو فنظر الی اعلامها نبیل اسلام و لغی گلونو تاو قتل نظرتن یوزل فلمن صرفا جد موزن پارک شو خالا نویویل ازحبو بخمیستی حاضا زمادہ کمبل یو سی الی ایلی بی جاہم ابو جاہم لی یوی وقتونی بی انجانیتا بی جاہم انجانی بل سادر دیگتا را ان بی جانیا اغتینا راوی اتل کې دا خمیسه چې وا مدد دی ابو جهم نبی عليه السلام ته هڅه کې ور کړې و. صحیح غوا دا هڅه کې ور نو په دې ساده ګلو نو څو ګلو نو په نماز کې واقع ته توجه لا نبی السلام می دا خو ما غافل کي هغه سره بل ساده ابو جهم سره هم بجانيه ساده ور سره نبی السلام مته ورشه اغری سلام پورے سات سلام پورے ساده راو را وړه نو دا هغه سره هغه و چې دا ظلم مات نشي کې دغه شان دی وته لګل کنه چې دی ودی کی کوم مز نو دا واه خپل نو دا وته پره لګل داغه بزګر شو مار څه نو بي السلام متوي چې تو پره لا بدل کچ را خیراله هغه بلاله لسه کا را کا را بجا سکا را څنګه به ساده ساده وځه دا ساده ساده د نواغه څه ام بجانیت ابی جہم فا انہا زکر دا تادر چیزن الحتمی آنفا دیز غافل اکرم قس را بگڑا انس فلاتی وفی ریویت البخاری قال کنتو انظر الی علمی ها ما دی گلون تا قتل وانا فی سوالاتی فا خاپو ان یفتنینی زیر ایده مچدابا ما فتنہ کیسی کی واشی دام فتنہ سے تو اراولو تو ہوئی گنا ودا ما دا چان آرہی توجور علا آرہی دوومه معلومه شوه چې موس کې د داې ې زونهونه ځان لهذاې ااصلاب داس کې به رابرول به کار دي چې د سری چې کمدننو اوجووا نهړی ملهکه موبایل بندول پهک که نه ځکه چې مومونسکې سری ه رګ را شي د توجهو بېږي د په کار دی چې د موونه مخکې راپشن په مل د چې راپشن پ لګ نور خله خو نه خبرېږي خو توو پڅ کېږي تاله خو را ګ نه اغه وګری نه وګری کنه ته مو وګری مزال الله ربو لذ درزه ده پره مکمل خفی kawa مکمل خدای چې دېڅوکي بند کی چې بند دي کنه دا و راتاو سوچ نه راځي دې کی د گجیا دي جیاز اغه جیا پراوله سره پیران پیران بس اغه پراوله دې کی دا مسله ده چې اوسو په رنګ باندې صرف आवाज ستاسو کوم سک دا رابې چا رنګ کړی به دغه په لګې نومو ځپاس پر ډایرک رالی جوړه چا کړو نه دی او چې بن کړی دی نو دا دې تاوجه شته کیږي ورته سره هيته دا سره کیږي علاوه د مګم کوم خارو خوې کنا نو وای زله کار سره چې چاته تکلیف شي خیر دغه دوه وفته له سره خلاګه چې چاته سن شي تکلیف لګ دا دا ز نه دا مو فس محدې نو ړ کلليدي کوورئ چې لګبی نه معلومه شوا خی معلومه کړی ده چې د غیری سیزونه چې د سړی چې نو توجوو خرابوي نو په کار دا ده چې لکه غ دمون نه مخکې مخیاه کارونه کلیر شي لکه ډړهواره کېروس راځي چې لکه ډړه بهله توجوو خرابولله به خ داه چې می وخه په بیا موجو کهه من داس جوونه بیا د ممسله بله ما دفه دا معلومه شو چې مونځ کې دا الله را ول ته توجو شر نه دا وګورېام دی دیته دی ام کار دی ماویل د په آستانانه جوړېږي خو مونږه د جوړولو اراده نه ده کړې لپ نه لمون منږه اراده نه ده کړې کې جوړېږي خ په بس صرف دامونز ل تېز واییه ثبت ل ورته کې تیز واییه منږه صرف جوړه وو یتیې وایو وا خو نه اس زوړی ته توجه اخیږه لټراغه لکور انشاء الله اکبر صرف په اشاروبه منګل ورکو لږونده کې تیز وایل پکاره دي بس ټیګ جوړاون او تیز وایل که یو څارې ځان لږی کې لاري په پکاره دار شي لږه ختیځ وي وای دي کله نفل کوي ما خام کوي لږه کوي تیز دی وي دا چې مونږ نه کوي لږه نفل کوي طالبات نو څه چې دی نو وي ولا د کې دغه نبی صلی الله والسلام ده تو ګونګو بایدې کې چې موږ سکه دې له ګونګون کې لږه هم موږ د څو یو نه د دې او دې د شانتۍ لا چې ډوره د دې د خبره الله هیڅ څه نه نشته ریاکاری ریايبه کې نشته هغه ستو ده الله کار دی طالبان و چې لري ریاکار نه و دي ځانل چې څپلې لري ریاکار نو تاسو یې څه وایې دې دو اجر عمل لري په خاطر الفقار وي کاوه کاوه او روان ورک شي سکار کوا دیتا رو خیلی صریبی اپی کرنی و آنانس انقال کانت کرامولی آوشا نیشی رضی اللہ تعانی در دری و در چتای پردیوی پرونو کی گستان زخیالی در دری وی چتای وی المارای وی وقید زناناو سلگو لی پردی لگو لی و پاکر خام افادنانا خود دی گلونو لیو شوکیا نیگنا ا جنګه به جنګو مدرسة ویننه او کتابونو باندې به څه استه، استګولونه سرګری، جوړګری، طالبان خدای ما شاء الله لگا، په لاست پټو لگے، بس تاسه دلګه سمات ته په خپل توباله غړ کارو. ا د جنګو په استګولونه د رکتي، د اسګای جیداږي ته مونګلای شو کنه، هغه بیا لګه ای دی پکې، پورته را کړی مونګ پک کله چې کوم نو یو سټوګری په خپل ولاسر قيمه په ګلې دا کار دا ګلې کار ودا 아이شره ځلونو موږ کور ته پټ کړو نو پرده لګولې و سره هر بیځانه به وځي ته وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم اميتي انا کرامتي دلغه زادا پردي مردي لري کار ولي فإنه لا يزال تسويره هميشه دې نقصو دا ستارې ذلي کې صلاة نقصو وبې ګلونو د نن چې د غریبانو د زیرو په توارو او کې یو څو بل څوک وي په کله خبر ادا وه شپاګي باندې ګلوونو ملونو دما د مصکی جوړیږي اثرې روثار غلي کې صلاتي او خو به نه امي وي نبی عليه السلام لا توفور کله څو پروج حریری یا څو غواځ کمنو دغه خو مو دغه کومه سواره فروج هغه زهته لکېږي چې هغه کې د شاه نه یو شپي دوه وخت تاسو دې لیوي دا زموږ شیروانان چې شیروان یو ورځ هغه چې ټوګیږي هغه کې شاه تخربني او راڅخه کې شیروان نه دي ا دې د وګډي رټانایي تکا زیاده مغلی دې کنا ا دې رټانایي شپږدا یا تورې تورې نو هغه کې شاه ته کومو خراب کړی وړې لار چې بیا کېنیو، تعالی اوтори هغه بیا پکې سړکې نه استلې نشي، پرشاده پاره کې فاخې جوړ کړئ. او هغه فروج داسې شیروانی او نبی رسول الله صحابه کې راول شو د ریخم هوا قیمتي و. دا خرابو پکې. او بالا بي سونه عليه السلام او صلو، لن ته د لارښودار تهريج نه مخ کې و. دا تهريج نه مخ کې و. څومره سوالات ثم انصرف فنزعون نزع شديد كالفار له اي زرميستا لك شخوا خانوا بي الى ام بريحا للمتقين ذا الفرزغار ترى نخي فرزغار ترى دار دغنا مخره تحريم نخكم النبي عليه الصلاه والسلام فخر نوى اولي المتقين مال للمسلمين كده مسلمانان لا خائقي لا تخوف تحريم راځي نو واتلعه داتې لباس مونږ لړلو ليو چې لباس یې ملهي خن له لګه ان صلوا تند لا پاخاره کول ته رسول الله اني رجلن اطيدو زداتي و سره د ښکارې ساه یو لقار رواض تل طول ده نوي زيو سره ورک چې زو ښکار کوبا او په اصلي په القميص الواحد په دې کمونو په یو کمیس کې څو کما اڤا اوسل فی قتس واحد یو کمیس کې دې کمونو زموز خول شمه نبی رسول الله مو ته او قول شي او قل ضرور هو ولو بشوکت بتنی وته ولا غوا اگر قاضی ولې نیو مطلب کمیس ته راغ وخت کمیس بدات نه وغونه تا وخت کمیس په عدالتو طول ورته کلاو و گدغه شاد کلاو شي پری دې بیا خو اورات نه بټي کی کنه په دا شब्द د ټاکو ته تاله سقا په لګو کلون شلی میثب کې لګاوه ارزې په کې مطلب چې میه زېبد نه په دا څه کوي چې څنګه غنارونو راکټوي دا نه مکمل د څنګه غنارونو راکټ نه نه په دې ټول بدکړې به بوجا ته جوړا کړی درته صحیح را کنه کله دې ور په خبر ورکړل لیک دی غاړه نه اوټر را کنه نو بس بوجا کې به دې دا زمون مخه لګ نه دي یو خولر تنگه یو راغړې دیغه هر دی وی یدي سره چبل کار نه کوي او چې دا څنګه ډیرو خلکو د خپل ورباله کی او غاړه ولا وたり او غاړه ولا څه فرق تا کوي صدا په لګاڼه ولا وたり لور راواله وای وای وای وای وای نه په ځی ای دې چې من دا وای نو چې ورکړی څو سردا شي هغه سره بارکې هوه تل دی دا پورې من دا مګنی شواله کنا نو قمیس په اوگو دو آغا وقتی وزا من بشق و لاوگو نبیه سلامه سیبتنو و سرالگا باین ما رجلون یسولی مزگلن ادارهو سرلیو شد آغا جا زلن کتاو اسبال ال ادار امام بغنی فرح مولا امام شافی رحم اللہ مطلقا ناجائز ہوئی سوالات او پی غیر سوالات مطلقا سوئی ناجائز مطلب اسبار الازار چده ندام مطلقا ناجعز ده او مکروح ده فی سولات او فی غیر سولات امام مالک رحمه اللہ و تعالیٰ و اکو مز که مکروح ده با حد خیر ده خو دیر روایتو نا تایید چکی ناغادو امام بو حنیفا امام شافر احماللہ دو جبور دو مسلک نیم دیر روایت قدی کیوی اسبال الہزار چلنگ چلنگ چلنگ او پرتوگو دل قمیس دلاغانتی کتونا خطا قول آم از ان نگای کم جائز دنیم آم از ان نگای کم جائز دنیم تو سوڑی تو عوضر وی بدان نرے دی صحیح دکنان او تی کالی لنګ او کمیسی ټی کالی نه شي او په کته راځي لکهه راغ اور دی ځان له خبره یا خیره ډېرهسه ده ماټه ده او پهغې با نیم چې کم لکه کمیټ برو پټ کوږي بره چې تړي د سره کوي تاړي راغ هم نه کېږي چې کته تړیو او په کته پوهږي لکهډوسې غه د دا کی کی کی دی معشرقته او پر کېږي ماغا پوهږي دی نه داام یو وجر دی داس ممسلب یا نه کوې لکه خیر دی او عام طور بانني قتل په کارو زاهیرری دا علامه چې د سر نه الله خبر دی او ظاهری علامه متقبب ب نه ده دا ابو بکر صدیق دغه شانتي عجره هغه د باب پنتو خايده نو نبي عليه السلام ته فريادو کو تا حضرت دسه چالو کما نبي عليه السلام وې انک لست من المخيله ته د متکبرین نه ني خير زده تاغه نو اغه نوبي عليه السلام بيجنده کنه نو نا عام طور داسه کمندنو زاہی دی دلالت چیدی نزاد تکبر دی نزانت نسات البکار دی کتاب اللباس کی وزا مسئلتا سوئی لی آر لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از حق فتح وزا لر ساعدہ سکا ساعدہ سوکا ساعدہ سوکا ساعدہ الله شاعدہ رحمہ اللہ و تعالی دا سغیرہ و آنو فاعدہ سربسشی مارش ننه ما په دې باندې تو دا د دې کې دې سره ودس شو ما وین دا ذکر کړي چې تصویري ظاهري و سبب ګرځي د تصویري بحثني نو کله کې څه تکبر راغلي راغو دي شي ختم شي تصویري ظاهري و زریو ګرځي د تصویري بحثني حال له رسول الله صلی الله عليه وسلم په ذاهبه تهسمه جاافه قاله جیاه الله ماله کامرته و توده قاله نه وکانهله و ممس ظه هو نه حاللهیق برو سلا ورجل ممس ظار وو الله نه قبل لمون د دا سړي چې ممسون اظه هو چاغز د لګې خته وي دد عدم قبولیت دمره غ کمم نه نه ساب که رضا و ثواب مرتبه ترسیگینا ارسی مسقد ده قضا دی ایسا قضا پر نشتے خلقا ثوابی نکی گئی آنا عیشت رضی اللہ تعالینا قال اب قارل صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلات و حائزن اللہ بخمار نبالیگی جنائی حائزن مراد بالی غدا سزنانا نبولو علامہ سیدہ ناغا حیز دے بل الا بخمار د دوپټه کې څنګه ګندنه سکیږي ضروری دا ولاتو پټا خمار اخمور پټ پټ د وروته لیکي دا چې دوپټا څنګه یو نستروم چې ګندنه پورتي غریوانه پټي دا ضروری دا اشاره دې خبره ده چې سر د خزه عورت ته سر چې ګندنه د خزه سره عورت ته او خضا با کمدنو سر پټي او دا حرم و راد دا امیز سر آورت ناید او دا دا غیث کمدنو دا حرری سر تشری آورت ناید سر با پتی دا پا منز کم دا و دا پا آم و حالاتو کم دا آم و حالاتو مسئلہ صورت نور ذکر کڑی دا ولی اضرب نبی خمورهن علا جیوبهن دا آم و حالات دغه پا منز مسئلہ ناید د اوب حالت کې په کور کې هم د خپل سر تور سر ګرځېدل جایز نه او څو لا بازار څنګه سر ګرځې ترتوري دا راځي بازار کې هم سر ګرځې ترتوري ګرځې لوګون ته کې دې تک دا ټول نه پوره شی بیا وत्ता پتاولې ګرځې کې نه ګرځې الکانو لا پرسر باندې څه شي هيو چې نه قائدکښان دې ګرځې هم ما دو بٹا مو بٹا دا شیوز ختم شویده او گرمه دا از یخنه دا پارا بلوزری رو دی دی غیم بلوزری اچھو لی بس دا غیر دا اکڑی علکان بی دا گرزی وینزی بینو الا بی خیمار ار آم حالات دا خیمار آغا دو بٹی تو ویچی لگا سر پٹی تا دی تاسو تاسو با مشکاتتانی کی روایت ویلی دا پاگی عوالہ درکو کتاب اللباس کې چې موږ سلمہ رضی الله تعالی عنها اسماء اسماء رضی الله تعالی عنها ناری دوپټا څولې ور نبي عليه السلام ته وی اسما زمونږ چې جناقې بالغ شي د ۱۱ دوپټا نه شي قینه او کنه د نبی السلام د ابو بکر نور دا او ثویدا څوپټا بیانا شي د ۱۱ دوپټا شي دن نبی خطبه کې سکيږي کاری او سر په او په سرولوم نه جايږي کله کارنګدار وي او ناری وي او دن نه بهکې خاري نه نو صحیح ده لکه داسې ایجار شي چې لکه پکه دکه دناناو ګرمي یخني مس د سپکهه و لکه چې پټواې راولې شو خبره نه ده خو پوومپاتیک نه ده بلکل پوومپهې دن نه ب ټوله کي خاي اوس خو جاې دا چې چې خدایې باران نه کوې او که نه هر سبېخي لا تُقْبَلُوا صَلَاةُ حَائِذِنِ اللَّهِ بِخِمَارِينَ او کباران شو یا قولے پر آلنو دن نار صدقائی او ام سلمان انا صالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمان رضی نبی علیہ السلام نتاقوشو کو اتسلل من اتو درج و خمارن لیسا علیہ آئی دارون فی اے نبی علیہ السلام اچھے خض تشقیمی سا خوشتی و دو پٹی ستائی کی مے بیا سلام کوي او کیږي خو چې کله قمیص ترپا پوری اراوي کمی سي اراوي سي قمیص تر ګټو پوری وی سابې غنده مطلب ټول بدن والا پټکړ یو حق تیزوړه قدمه یا چې تر دې پنجو پوری کرا پنجو اوري دور تر کمی سي دا غشنه دا غشنه کی خیر دې بیادن یاد نه لنګ من نه دې یغتی زہور قدمائی ها ابو رز اللہ تعانو فرمائی لینی ناها عنی صدل فی السولات لسدل نای منا فرمائی لینی یو صدل صدل تکننو جامع زلندوال صدل تک صدل, صدل پسر واتی از زور ترکنو نزلندی ایو طرف تک ارول نوی دا صدل دی دا یو صدل ن. دویم د صدلل تاریب دا کې چې جامد اور اوور خللا شي د او شي خللا شي د په پارټکم بیا ساللی په قیسکې سر دی صللی ه نو بیا منه فرما چې د او س شي خللا شي خبره پې چې د او شي داګ اوس کې او دیشا چې کمدنو تر نې ملا پوري او یو بل سړ پ کې او شا تر پر بهتونونه پورې کا تا پورې دا ش دی تا چې ډېر را ل تا ور نه شي دا سا دارنې کای چې کمدنو د اوورټ نه خلاب شي چې کوم د اوف نه خلاف شي غې ته ص د ووي د هغې نځان ساتلل چې کمو دي دا چې سر باندې رومان وواچشي یو غ په د یو طرف اوپه غړم اطرافې چېګ ځایدای کې تاریف کړه دی یا جا د سوبه راراې وکتتیې سمه یورلو اطراف هو من جوان دا سعی ندا دا, دا دی یهود و طرز و دا غیر تشبهن من او فرمائینا جو ام نبی علیہ السلام فرمائی وَأَنْ يُغَتِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ چه سرے پا مجز کی خلپتا کی ن تنقیب کی اکر ضرورت بی اغزان لحبرده تو جو کام مخیر وی غیری خل په ت او ما کوچ مکه بغیر ر دی نه چې مااس ک چې یمون کوې پو نه شوي چې دا ماسکوونه اوس سبا خلک ته کوېه چې نوموننس کې لې کول به کارې لې کول به دی دا خللو په ټول دي سادر کې دنجمي کې داېره اصلی سدر کې خللو په ټول داسې کمو جایز نه ش دا نیوس نوبیر السلام فرمیل خالی په یود ودو خلافو کوي په نوم لا ونه فینیعالییم وله خفیم هغ پهنالینو کې او په موضوع کې موز نه کوي تاسو بهې کوي صحیح ده یو چې کمو ناللیو خفافو کې موز کول بلله جمعہ تازین نرا دل خبره ده دا مطلب خو نه ده جتا سو پیزار جمعہ تاسکو وړی ناله نو کی وره ور. کی مسکراو ور. کرا بوتا نو کیم کاو کور دي کاو او په بیابان کې څه ده کاو تا ته چا وی دي چې مکاوا پکې خبر واده په نو شو جمعہ تراتلند جمعہ د بوقې حفاظت ته غزان نه پوره او به یو خبره خو دا ده دورم اوس واخ دا ده هغوی د سرهمون نه کوي نو تاسوسه کوئمونځ کووي نو عم د هغې خل پر اوس وخدي سرهسه نه کويمونول نه کوي تاسوموننس کوي نوومبه به ک خلافه شي بلګراام شتهره محله ته لا فرمیل بد وای چې ساحبه ک را به پزار سره مونځ کوي ز د توواام چله د خوشحالهکه ته د سغو حالات جوړ کاه نتی چې څ سره کو نو کوئ هغې خو په فزار سره کوو سره دس غری به پراتوممو او سره دس غری به بس خود د کېزل به نومان دی او چې داسې هم هم واخرا شي چې مونږ به بوټانو بعد او غه به لري کو سم بلو هغ په غه راچې به بوټان په فړو جوډه به اولهله چې څختوا کېږي چې پاس. په تاسو باندې حالات جوړ کې وې چې ساره کای کاوه مې توفا غرن کړه نو کې واه چې په بازار کې وای چې موږ کوه دا به وي چې ستاسو جماعت ته ساره به پیژاره در زده اتماته ساوې را زما ته را دي تره چې څه زده لګې حفاظت ځان لا خبره وای نه جمعه ته حفاظت واه بي سيدنا خضری قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نبي عليه صلوات والسلام ی ورځی مونږ کو څ څلاان علیه نبی علیہ السلام په زارو نو ګستره ته کی خاوډ نو خلق کوم چې ولي نو نبی علیہ السلام نا په زارو هی مرتاب کو چې مونږ شو نو نقال ما حملکم علی الکائک نعالکم تاسو باندې سبعه یسو چې تاسو په زارو یستو اریو توی تاسو نو مو یستو نو دار تا کوم مونږ ارتاوکو داشا و نور و نوار کی کل رازی امر فیلی فقال <سؤال> رسول <سؤال> اللہ <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل اتانی فا اکبرنی ان فیہما قاضران ماتا خبر رہا کسی دیکی کننگی جا اذا جاہدو کم المازل فلیمزو فین رآفین علیہ قاضران فلیمصاہو علیہ صلی اللہ فیہما دے لباسر تعلق تے اصل کی را پچکے او پیزار دون لباسر تر تعلق لري لکه دا للباس چې کمم نو بل بدل چې بې پټيږ هغې ئ لباس شوي د دا فظ دا مسله چا سره تعلق لري لباس سره او د پټکې مسله د چا سره تعلق لري لباس سره تعلق لري د سر په ټول دام لاس دی نو زه ک دلته کې را وړه مطلبیو سړی په پزار کې مون کوي نو الی یو کی چ پیزار پاکی پیزار سی وی پاکی چ پیزار ښاوي نو بیا دې ګمونو د حامل د نجاست داغه بمسکقی لقول لقال له هي کوم صلا یو حامل د نجاست بلا علم نه چپتو ورتنی پرتو ث نه ګمان دی چې زم ما پیزار څه دی پاک سی نو دته وګزارې کیې موسوی وشي وکلا کپتو یوتا او داوی چی دی کسو شیده گندگی دا او بیان کئی نموزبنه کی گی دا دل دا چی نبی علیہ السلام کن رضا نی دا کئی رضا نی ایمان تاویل دا دی چی دا دا چی نبی علیہ ته دا پتن ہو نمونگ احناف وی دا پا اندازه دا قدر دا مافو انحاو نا لگو نا دی سرمونس که دو رضا نبی علیہ السلام مدری او جبريل راغه ورته چې تاسو را د مناسب نه د دلري خبره مزه که چې کمنه انده حمل کړنه په قدر معفو نه وانه تا ورته شوای چې درهم نسوي کم نه کلی نسوي کم مودا پاکه باندې نو که یو سړی چې کمنه پیزار کې یا کمس کې یا نور څه کې ګندګي وي مخه خبره دار چې د موزه مخ کې هغه څه کې لری کی, کی وړانداده د معفو نه نه زیاتونه موزه کې منظر نکی گی. کور تروس تو پتاولا گی دبیا با موز راگر زائی. موز بسکی راگر زائی. امام شاکر احمد اللہ تعالیٰ ہوئی. یوشدہ لائل مائکی شوئے دے شوئے دے. موینے شوئے دے. حبر با نبوش ہوئی. وانا بی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنو قال قرر صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلح آدکم فلا اذان علیہی. چکله سره موسوی نخل بازار دی خی طرف ته روند دي او نه د ګستره ته تګ دي فَتَكُونُ عَيْنِ غَيْرِهِ څنګه د ګستره ته یک دی نه د بل سره راځي وتا ا د بل خیر دی کنا الا ان يكون يساري احد ههغه تک دازي طرف ته ولادي شال طرف ته سکه ست دي نه یعنی دازي هغه طرف ته ولادي او دیوال سره فاچ دي او هغه طرف ته ځان لسی کی کی دی مسیدا وال اض هم ما بیا رجلیږي ف منس کې کې دي ای ای ای او فې وا او کلی في ما یادې بهې مونځو دي چې که شاته ایدي او دل به توجو خابږي شرم مانا سر چېغللوي پښي شاته کې د بیا راشه او که نه مون خ مزین وي وا سر شاتهډ کې خو د راپ مونځ و کهلو خولی دوېدي ووي وړی تهه دا او ته شاته کېي چې بیا ته پته لي پ کې پوونډان بنی خ بر بازار بنی نو ساله دا د شاممی و چې ځان لدي مخکې ت کېدي چې بس کېټه د بربرابرې لکه ځان لې سهته کېدي مخې ت کېدي پل پیزار چې مونځ کې د زه توجو خابېږيګری ځې کې سری ک بیا ډیرره حالت خراب یو ملګر تهي او بس خیر دی ځکه سممه جو مسله ده نو دا ای کېدي کېدي چه لکرده توجوب خرابی گی نا آنمی سیدن خدری قال دخل دولن نبی صلیم فرایتو یسولی علی آسید یسولی علی آلیه او میلی دو نبی علیہ السلام چه پوزی بانی منسخاو پوزی بانی منسخاو مطلب دا جانما جن پلی بات کی اشتام کرده ده چه زانت اللہ دی سفوراول سدی جائز دی چه کم خلق وی چه اغه چی. سوال لته چې دلګې چې د جنس سره د ځمکې نه تو کار نه کارچی د جنس سره ځاني ځمکې نه اوس ول ما 60 ورځې ستنه کیسه ختم کړه سیمه ته ماربل کوم د جنس سره ځاني نه ځمکې نه د زاد څخه زېږې باندې ورسې دلګې چې د جن سره ځمکې نه نو پدې کېږي ما مالکم یو قوم دې کم د جنس سره ځمکې نه نی پاري موس نه کیږي داغه رجداري وایې چې او پوجي باندې څنګه ده موږ سره راوې دا پوجي سره څنګه جوړ شي یو مالک په وایو پوجي سره څنګه جوړه مې دا مې زري نه نه مې زره مالک څنګه دې دې جن سره چانه نه نمه کنه و دې مې مالک دا تاویل شو ګټل شي کیسه ختمي کیله کا رسول سيزونه دې جن سره چانه نه نمه کنه دا دا تارونه نشانه جوړيږي زمعلوم جوړ دې سيزونه څه کیږي جوړيږي نه رالږي ځان مازون نه جوړيږي پجانانته بګرانه ی هغې به زن له موسی ګځويې خاخت دی اووره باې پوهي که نه پوهږي ی مون کو نه مره او کوي نو د خاخت دی دا موسی چې جوړ داسل کې د کارربان نه خا را ځي دې کارربله په خاوردي چې د لې دا چې با نه جوړه کړې ده چې دا مونږه چې کمو د خاورونه موسا جوړه کړی او وجه آلاجن لابالمون کې دا او د کارربله خاله پاګې باندې ځاوي کې چې د کربلا زبرک دوپاره ورایت یصلی فی صلوه واحد ماغل لیدلې چمونس کې په صلوه واحد متوشحا به چې نبی صلی الله علیه په یو صادر کې مسکو او غتی راځو متوشحان مخه تیر څو مستملن به یې پایل رسول الله صلی الله علیه و سلام یصلی مع نبی اسلام دې له دې چې په بل په منځم کړه او په بازار کې اومو کړه دا جایز په پیزار بیا څه مونږ نه دا ګداسه په بازار چې کې دا غوته کته نه لګي او ښکارېږي دا یو مسئله ای لکه اوس کړای شي شپه لشي ا دې کې ته مونږ ښایې ا دې کې دا غوته څومره سره لګي هغه داغه مخکوه وګړه او دا غوته ښکاریو یو غوته پټي څه یې کنه لکه موږ تیرای جوڅره په څه نو سعید رضا ورکا شپه کې خوږي کاری او به چې کوم نه عارف سم کنه باري دا غځای کې به څه مسئلې دی په پونه شوي دا په نړۍ کې به د مخکثر وا په تا وا انشاء الله کتو لګي د خیر د هغه خلک لګي دا شو لګي د رابو کې کستا لګي به دا سره لګي چې هغه ولګي شخ کارای نو دیکی بھالا قول کلوالی وان محمد ابن المنکبر قارسو اللہ جابر فی ازار خدا خداو من خبال قفاہو جابر رضی اللہ تعالی نو پر لنکی منزو کو شپسٹ سارے تعلیو من خبال قفاہو صحیح شعب دا سی لنگ دا سی شلنگ دا سی و مدا سی اغتارکونو علا راست اللہ دل سی وطولہ حبیظو انځه طواله ده داسې ردیغه پولیس کې ولاړم د څه کولو سر سره اله او طواله وښیاو موضوع ترلا نه جذب او ځامنه چې کاندنه په اورل کې پره کوي ترڅو تاسو تاسو د هغه پاریکي پرتیو د لږی باندې خېوي مه جذب لږی د کېږي ترڅو لږیو هغه واری چې کاندنه پرتیوي فتاوى الالرجی جوڑا کړو فقال لو قال تسلفي زار واحد فقال ان ما صنعت ذلك الا راج احمق مسلم دا مهوږه د تابعه شته کومه قلمي وی نشته تیر در باندې کی جواب ورکړ و فارجنا كان له سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم په دور کې کوم څنره دوه صدره صدره مطلب په یو صدر کې ومختارو د تا داونه فرصت په یو صدر کې کیږي منسکی درس ته ما پس او اندکه احمد نے وی وینی قال ابو ابن کا قال الصلاه الرسول الواج سنتو فیو صدر کیموس داو یو طریقہ دا سنتو معنی کوش داو صلا یہ طریقہ را قلنا نفل ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام بزور کی دا سے قول منبانے چاہیے ترازن کو ابن مسعود تو اذا ما كان ساق اذا كانت في الصياغه قله فهو سادر كمزارع قدر خبره شكل جامو کسو قلتو پسونه خبر خپل بدل له قام مازا و صلاهو بحيث الله رب العزه اوطا توسيره اوطر نو فصلاته سووينه اتکا دو جامو کې دو سادرو کې مس کا اور دې ثواب والدي دثري قابله مومي له کله او پس والاکو سو بینی آسکا بابو ستران پس موز سو دریگی نده موز دیو احترام نی حوارات پتکو موز سو دریگی و دو موز دیو احترام نی نده موز سولنی چی دی نده ده حرم پکار دی نده حرم سدی پکار دی پکار دادا چه یو ظاہری دو احترام نی بن सिकंदर باطینی لو خوشو هر طرفنی چه خوشو موجود شی او قاطر و خوشو موجود نشه در غیر پارا یوا ظاهری سبب سوترا و درو بلی سوترا فادات ما یستور بی هر چه تڑے بیزان پنا گئی دن تڑے سے زان بے پناہ گئی شاہر اللہ رحمہ اللہ کړی ذکر یو یعنی چې چی مزد شاہر اللہ د مطلب دے تازیم واجب دے تازیم اس دے واجب ظاہر کے قانون دی چې او آقا و اقناس وی مولا فراغمخی تا غلام و لاروی سلوٹ اس غلام صدی جب دے دوال و بمینز کے زیر دل خلافی عدد کرنے لے کینی تبي میاں ست کې ریزل <سؤال> خلاف ادب کرن لکيګي تقدم شروع دي استاد ناست مخه ته طالب ناست دا ست ناست هي او چې را راځي زموږ په منځ کې تیری ریزل خلاف ادب دي دې دې یادې کمونه د استاد په دې طرف څخه شي او تاسو شیا د طالب نه پختر طرف څخه شي او تاسو ادب داري دې دې وجه را موخه کوم مجلس په میاں ذاتي ریزل شریدار خلاف هیڅ وی ادب نه زده مولا او د غلام ترمیان ذاتي ریزل ناچه که من سوی ادب گرنه لکی گی سو گرنه لکی گی اون دا دیم مخی یو تاین پاکار دی ناری مخی و سو پاکار دی تاین پاکار دی شده و رضا مخی دلکت زیده تیری گو داخو لویا مخا اتا سوائی در این خطاعو ارده پوری در ناغیل <سؤال> پار یو حد مقرر کرشی شي حد تکرشی مقرر کرشی شده اینا آف علا کمسی نفیری دل سری جایز بس غه کمره شتره بې ستره شو کي کېي غاپله تېدل به شو وي دل چې کې خو دله بس صحیح ده د د نظر به محدود شي نظر بس شي محدود شي دا د بواجه نه یو طرار ته د د مصلي هفتې او بل طرف ته ضمانه راغته څه شي ما د پښتور مارنا عربي ول امرن ته تیریږي سرې حق ته کته وای شي بالکل بده نه تیریږي نو ته حق ځای کی او کته وای جسل نو تیریږي نو تیریږي نو مو صلی حق ته کیږي دای شي کی نو د دواله هسپتال دي دی د دواله سبګار دي پهاس پهار دي نو دواله په لاس طره تمیز او خپل سوتری سره چې سوتری کې هو ده د سوتری په دندې د تیرې کې د مصلي حق ځای کېږي بهار دې تیرېږي د مروب مار مار حق ځای نه شو دوم نو مصلي کي یالو ساتل شو او د چا کي یالو ساتل شي د مار څخه نو خیال ساتل شو نو کوم مصلي الله سره مراجعه کوي په خوښوي د راوي کې به انختاره ان ختار راځي شي دا حکمت او سوتري 4 3 او ذکر کړل دي بیا دې کې مثالې ډېري شي والله ذکر يا رحم الله په تقریر ورشي کې ذکر کړي دي چې تقریبا د دې ولس په دې جملو مثائل لی ورته دې جملې مثائل لی باې باندې با څول ورکار دي ا اجمال کې برا ذکر کړی دي ورته په پوره تفصیل نه کړي څوشي دې ذکر کړی دي لاندې تکرم رسول الله وررسي اور دغه کړي د تحقیق کړي راغایې شامینه عالزه فقهي کتابونو نورو نه هغه پوره کړي راپزل له سره په سلی ذکر کړی دي باقي مخې ته اشاره ده اوس نه صرف دمرووي چلاه وجه الله وګوري او ده قضایی نو بوری او تفصیلی که او لگه لگه تشریف و صرفی یا اوارار ساله بشی دو سوتری مصالی دا به نوم چیه او آسان بی لگه چه دار سنه چه نوم مالا کتاب نگران که دی لگه که نا دامی و زوخته که لگه نوم دی کتاب نسی گرانی لگه نوم کتاب که دن دو رسنی خواه که نومی نیر مزی داری لگه که نوم در در در مازر رد نیشتی که ن دغه خلکو ته پاته لګي چې دیږي سړي مسائل دلته په دیبا کې ټول ذکر کیږي ان شاء الله او رحمت بیا دا پکې یو اغه مساله در استوردي چې ستر سړيدي لټکړي ته جمعه کې د قصورتې ریدل جایز دي او په تحراکی جی کم دنو مخی تا سمرد دا حق دید دا حرم اصیص ہوگا لید ستره مقرر کری نئی ناغا مستقل مستقل مستقل لگا رس پا چی کم دنو روایت کرا دی انشاءاللہ وان ابن اومان قارکان نبی علیہ السلام یغدو علیہ المصاللہ نبی علیہ السلام مستقل مستقل وقتی تو ادگاہ تا د اختر دا موزی آدی اوز چی دا مسجد نووی حد چی دی اغا مسواللہ دی نبی علیه صلی اللہ علیہ وسلم اغا بکر آغا لیدہ و یو مسواللہ دی ابو بکری صدیق رضی اللہ عنہ دو رشکم آوا مجدی غماما واتویلے کی گی تو آغای سرہ گیر تی بدا دا سر سره قبار با ہر دا آغا دی پورو اس مجدی نبیر اغا کچھوی دی وام مجدی د واتویلے وادو کی جمعات تی سیادگار دی شدہ غزایو ادگاوا یا دیل المسال الله والعنظر بين يدي لخط النبي رسول الله مخدا کړه دا مساله چې سترو او بغت او سوروي او خطه مقام کې دي چې ګنې شی که مقام مستقله مساله ده په دې ته په کم از کم درې سطي برابر دي دکيري وړه تر دا چې تراځه مقام کې کنن درې سطي وړي دا چې لکه او د هغه راځي عبارتونه په وروه او سره تر صبح پر او نشه کتاب د جوړږي لکهه لکه که مقالهلي ې نو مزه سترې په مسلو بانی وي کو بسسانانه به ی اکې د سترې مسله یا خدا کو جمهه مې کرکي چې سوتړی په شړای غز غزې کمات کړه شړی ګر ثلی ریشګو دی څه دې ثلی ریشګو تی دا وتی کړه د دې لپاره ضروري کې یو دوه درې څلور پنځو شپږ چې چېرته دا شړای څه شې هغوی یې نو د دورې تیم د دورې شی خبر پوس شو راځي څه شهري نو دا ته زموږه د وټې د ماتا نور په دلیشته بولا کا تور وایي دغه ورдини هغه غاورهینو له بازار گزاره و سره کوو نو دا یو خبره ورسوه دغه جو مو په کوټو الی دوروي په نړیوالې په مقاله باندې اي وای چې کماس کم د مصبحي کو تیم راي چې په نظر باندې راځي دوره دا نن راي په دې نه راي هغه مفيد نه دی لن <سؤال> د ذکرینا صحیح ده په دغه سلې کې چې څوک ته ونیسته راځي چې کماس کوم راځي او برابر واه کو شو نو کار نبی رسول الله السلام خپل ټوپایو می خره د نبی رسول الله په ټوپایو شون او اوکټو دا په کو دا شي دي دا خرایپلو اون دکه کنه دا چې د نبی رسول الله صلوات الله عليه وسلم دغه په باندې هغه مانو نو زه نه ټوپای څنګه نه هغه وګ دی وی صحیح دا وګ دی ټوپای به دا هم دا څړې دا نبی اسلام کله د اوه کته څړې دا انسان هغه غټې لته وروفه واه سپاونه دکه اگر نه خیره رحل بینه ییره سلا بلغت را رب کی خدا ولعنند بین یده طفل وتصع بالمصلا الله تبارک و سبحانه کی بین یده پی صلی الیها دارست رواوند پی صلی الیها دابا کی میو په مسائلو کی په ذلసుకొرا شکل دیس کنده نو او هغه تو دری کی سوتری تا مقام بالکل وو ته مقام خدری کی تا بالکل و رسک و رازی روایت بلکل و مخامخ نو یا با شکندر و آتا خیوگا مخامخ یا با شکندر و آتا گسوگا تکی مخامخ کی بلکل شکندر و نیخ بکو دا نو دریگی لیکن دا بور جائرہ دا تا سترکائے بلکل و آتا مخامخ مو دریگا لگیا یو تا رکتا لگیا کوئی گئی گئی نا وَاِصَلِّي إِلَيْهَمَا وَاَنَبِي جُوْهَا قَارَ معلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکړی زه په دروازه د افتاح نبی رسول الله واخره کوم ځای کې ځار کې آتا په قبۃ الحمراء شارې ابراهيم خليل باندې شي او کده یو پول ټول قبرونه زووی دا دینه څنګه نور او فندق دار التوحید نکټه هغه ځای تا په تحویلی کې یوسف اوس کوم او بدل لے روغات مکتبه را باکی پاغذائی که تی قبت حمرا و تی اوستره چوغاوه تک کثرا اسی در رنگ بلی هاستره تصوید پارا مکروح دا لکن تصوید پارا مکروح دا از در وجنه دی تاویل علیمانو کڑه ده چه نتاسو چه او دا, دا سر رومال چا د خلق وي دا سر رومال زما ګر خو سي سپينين او کرخي بكي سي سری دينه کنه د دې تخلق سر رومال وي سر رومال دينه دا کړه کور کور رومال نه وي په چې کم رومالونه باندې سری کرخي هغه تخلق سو وي سر رومال ته تا کر په دواجن دام کرخي داو ولکثر کرخې وګدا سور رومان ته راوړل دغه اجازه کړې فورس وي چې سره کرخې وي نو دغه خطوت همراو راخټوړوږي په قبته الحمراء من ادم هذه گمدنو تر سر باندې ورأى بلالاً افضل ذو رسول الله صلى الله دا تر باندې قوت وراءت الناس يبتدرون ذلك الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم او دسه كم ركوع او خلقوا الركوع بسم ديواله يبتدرون ذلك الوضوء دا سیدہ رضی اللہ عنہ مثلا نشتا ان ابي جوہیفه دی سند کی مصالرہ اصل کی عبارت درس نے ان ابي جوہیفه اصل کے دے انا عن, عن ابن ابي جوہیفه قد بي انه قال اصل کے انا بيجو هيفه پیغام ا اثر کي دا بھارت دن سه انا او ابن ابيجو هيفه ار حبيبي انه قال فراء الناس يظنون ذلك الوضو فما تصابوا وهم شمر ديواره شذات برادرنه اکسش سو ها ششو تمام صحوي جان باندې و مغلي او به زاتها وروقم عمونه دغه هیڅ شک نته چې درسته ده جائز ده دغه څه مساله نشته او به دی باندې پن کیه سوالدار مساله ده نور څه کیه سوالل زه که په هغه باندې څه سره ده چې وامل لم یصيب منه چا دغه څه دې نشه کومه راهسته حاصل نشو فخذ من بلل یا له صاحبه دبن بلګری زلاش نه وسته حاصل کو فعلا. ثم رأيت بلالا أخذاعنا ذلك بأن يريد بلال الذي الله ترنه شغل أكبر ورسطة فركزها وغير تقوى لك و أخرج رسول الله سلام ورؤوت نبي رسول الله سلام أطل ربالتنك وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لفظ كرس اختلافك في حلة حمراء نبی علیہ, را نبی علیہ السلام پر اصلاح جامل گراؤود و مصنف و انکوویی دن و ریعتنی گراؤلی دی فی حلتن حمرا مشمیغن نبی علیہ السلام پر وارجند و بڑی و حیلی سولا و لیل آنازت لیل ناس ارکاته دو رکاته افلا و رائعتن ناس و اندواری و مرمون بین ایل آنازات خلک میمولی دل صحابی میمولی دل شلل اخت نقاق تارب خانی تیری دل و حتر دل مطلب دل سپرینا پر تیری دل اونا بلدکم دنو تیری دل جایید دی ورائی تننا سوان دواب یوم رونا بینا دیل آنا جا اگر تیری دل جکم دنو ناوی پرمین جا اگر بانه تیری دلو وانا پر